Ca să te găduiesc, răspunsurile cele din păcate. O, nici n ce nu fără de legea, Și nu mă voi însoții cu aleșilor. Certea mă va dreptul cu mira și mă va mustra, Iar urtul de lemn al păcătosului să lungă capul meu. Că și nu-mi mea Este într noi, bună vreerile lor Perghititul s-au lângă piatre să vor graiurile mele Că s-au îndulcit Ca grăsimea pământului S-au rupt pe pământ Risipitul s-au oasele în iad că către tine, Doamne, Doamne, amin. Să nu-i în sufletul meu Păzește-mă de cursa care mi-a pus mie Și de smintelile celor ce fac fără de lege Că deavră-n vrea așa să-mi de o sunt eu până ce voi trece cu meu către Domnul am strigat, Cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa vă înaintea lui rugăciunea mea, Nei casul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea din o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărorile mele. Mie, luat-am seama de-a dreapta și-i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Pienta fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zisa. Tu ești de mea, partea mea ești în pământul șerilor vie. Ia te spre rugăciunea mea, că m-am sperit foarte. Izbavește-mă de cei ce mă prigonez, Că s-au întărit mai vârtos decât mine. Scoate din temiță sufletul meu, Ca să se mărturisească ne tău. Pe mine mă aș iaptă drepti, Spune-o ce vei răsplatii mie. Dintr-o adecun am strigat că tine, Doamne, Doamne, au glasul meu, și ai urachile tale, goluare aminte spre glasul rugășului meu. De deveza la fredelești, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostiv. Sănice prea mărit de mina, jopăindu se pielea de pe tăr, scoțându-ți ochii și smurgându -se limba, și de Dumnezeu o răitoare, ai răptat cu tărie, gândindu-te la răsplătirile cele le dumnețe iești, va sta rutece să se deruiască sufletele noastre poze Am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău, Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. Măritul ermogen cu mâinile tăiate, Rab de smulgerea picioarelor Și uitându-se la foc arată mai multă căldură a inimii, Lipindu-se de Dumnezeu, Căruia cum se roagă să se dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Din straza dimineții până noapte, din strază dimineții, Să ne veșnuiască Israel spre Domnul, Zrobindu-i semătularele înțelepților, Ați fost aruncați în adăvurile mării sfinților, Dar printr-o înclinare mai bună V-ați îndreptat către limanul cel liniștit al desfățării, În necând reuțați-a pentru aceasta Și mare Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate, fără de legile Lui. Ca niște stele mult luminătoare duhovnicește răsărin pe bolta bisericii, Lumina, toată zidirea bunilor biruitori mușenici, cu lumina luptelor și cu strălucirile minunilor. Pentru aceasta, veselindu-ne, să vârșim astăzi spomenirea voastră, cea purtătoare de lumina și sfânta, purtătorilor de cununi prea ferici. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-l pe el toate Pupoarele pe tine te cinstim. Cel ce ca o pasăre, mai Ai cântat în dubravă luptelor, mărite mina și ai atras la urmarea ta. Pe ermotieni și pe Evgraf, și împreună cu ei scăpa din rejele veșmașului. Cele cumulete în pletitori, și ai zburat către locașurile Dumnezeiești și la pui cele cere. Că s-a întărit mina lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în viag. Vise, mâinile și picioarele Ururi apomeniților Și capetele tăindu-vise Și fiind chinuiți Și la multe alte chinuri Fiind supuși Nu v-ați lepăda de Hristos Nu ați cerfit idolilor Și bucurându-vă Mucenicilor V-ați mutat Din această viață trecătoare la viața cea veșnică și dumnezeiască Să la le cou Și lor, amin. Unul în ai născut cel ce ești de o ființă cu părintele tău și cu duhul care te-a întrupat din fecioară. Fără de amestecare, precum însuți știi, păzește turma ta într-o curăție, cârmuindu-o în pace și în bună înseamnă. Aline a Slavia, a Tatălui celui Fără de Moarte, Sfântului Fericitului Isus Hristoase, venind la apusul Soarelui. Văzând lumina de deseală, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cu viață, Fiului Dumnezeu. Cel ce dai viață, pentru aceasta lumea te slăvește să luăm Sa domnului în curțile Dumnezeului nostru. Iată acum bine binecuvântați pe Domnul toți slujitorii Domnului. Iată acum binecuvântați pe Domnul toți slujitorii Che -ne, doamne nedoamne, însă asta fără de păcate, să ne poşim noi binecuvântate, și Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și Lăuda și prea slăbit este numele tău în veci, amin. Fie Doamne mila ta spre noi, precum am nădăjuit întru tine. Binecuvântate și Doamne, învață în îndreptările tale. Binecuvântate și stăpâne înțelepsește ne cu îndreptările tale. Binecuvântați și sfinte, luminează ne cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este înveac, lucrurile mâinilor tale nu retrește cu vederea. Ție se cuvine laude, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și învecii vecii amii amii. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Doamne, Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul tău. De săvârșită sfântă în pace și fără de păcat, de la domnul să cerem. De, Înger de pace credincios, din cios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la domnul să cerem. De, De păcatele și de greșerile noastre De la Domnul să cerem Da, Doamne Cele bune și de folos sufletelor noastre Și pace lumii De la Domnul să cerem și noastre în pace și într-o o să vârși de la Domnul să cere. Domnul. Spășiți creștinesc vieții noastre, fără durere neînfântate în pace și răspuns bun la am fi coșoătoare judecătorul al lui Hristos să cere. Curata, prea binecuvântată, slăvită asta stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea de Dumnezeu miluie. și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. că bun viitor de oameni, preținie și țin slav în tăr, Tatălui și Fiului și Sfântului Lui, Acum și cu și pe cei vecini, amin, arce tuturor Și tu mă o ca petelei noastre, Domnului, să le plecăm. Stăpânirea părăției tale, binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Noi, acum și pororea și în vecii vecilor. O mie greșită în fii ca fiul cel resipitor, primește-mă părinte pe mine, să se mă pocăiesc și mă minoie. În cel ce locuiesc, în ce am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânii sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Cu glasul va meșului către Tine, Hristoase Mântuitorule, în de mine ca și de acela, și mă iduiește Dumnezeul. Iuiește-ne pe noi, Doamne, iuiește-ne pe noi că mulți ne-am săturat de efemare, că prea mulți s-a saturat sufletul nostru de o cara celor în nas, și de efemarea celor mândri, purtătorii de chinuri. Ne iubind de sfetarea cea pământească în cereștilor, Bunătăți sau au învrednicit și cu îngerii împreună cetăceni s-au făcut. Doamne, pentru rugăciunile lor miluiește-ne și ne mântoiește Salud. de bumnaisail say artur ar stars credin cio și lor pentru aceasta fi între intrei luminoi și luminând oi săi curul domnail soiai și straluii să bucura cu șaltai grația lai forada întot rugându se lui Să curate, în care ai purtat pe Dumnezeu, întinzându-le acum prea suntem, Acoperă-ne pe noi, de-i toată mânia cea silnică, născătoare de Dumnezeu curată, ne dăștea de lumii. Acum, liberață pe rogul tău să fără după cuvântul tău în pace, Că văzruchii mei, mântuirea ta pe care ai gătit o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Spin de Dumnezeu lesfântă tare, Sfânt fără de moarte miluiește-ne pe noi. Spin de Dumnezeu lesfântă tare, sunt de fără de moarte, miluiește pe noi. Spin de Dumnezeu tare, suntefă de moarte miluiește ne pe noi.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 Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâine noastră, noastre spre ființe, dă nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi din fite, ci ne izbăvește de ce Că Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn, acum și porurea și în vecii vecii dore. Amin. Cu înfrânarea, omorând părnirile și îndemnurile cele alzătoare ale patimilor, o lui Hristos, aluatelor, A face minuni, atât în viață când și după moarte, minune uimitoare cu adevărat, că oase goale izvărăște. Și Fiului și Sfântului Dumnezeu Și acum și pururea și în veci, și veci în ora mine Bucură-te ia ce prin îngeri ai primit bucuria lui ce ceea ce ai născut pe Făcătorul și Domnul, Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit, A fi Maică lui Hristos Dumnezeu. pe noi, Dumnezeule, după mare milă-Ta, rugămne-Ți, și ne miluiește. Doamne iste, miluie Doamne mie, miluiește. rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștiilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei. Locțitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Pentru sănătatea și mântuirea sa, bine ește, domnul, bine ește, este. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni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 Pentru diaconi, diaconi, monași, monahi și pentru toți cei într Hristos, frații noștri. Doamne, ești Domnul mieșter, Doamne mieșter, Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi apomeniții, titorea ce aceea sfânt locaș. Și pentru toți cei mai înainte, adormiți părinți și ai noștri, drept măritori creștini, Care odihnesc aici și pretutindei. Domnul Domnul Domnul Dom Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea Lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitorii, închinători, ctitori și binefăcătorii, ai acestui sfânt local. Domnul, ești, doamne, bine, ești, doamne, Încă ne bine, ne bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenez cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântoirea lor. Domnul, miește, domnul, domnul, Până ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine.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 Dumnezeu și ție slavă înălțat, Tatălui și Fiului și Sfântului lor, acum și pororea și și în vecii vecilor. Înțelepciune. vine înțelepciune, Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna cum și fordulea și vecii, vecii Amin, în veci veci. Amin. Terește Dumnezeu în sfințea și dreapta credința adrept sărbătorilor creștini și sfânta biserica ta păzește în veacul veacului. Pe Sfânta născătoare Dumnezeu nu ne pe noi. Ceea ce ești mai de decât Eruvimii și mai slăvită fără de asemânare decât serafimi, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, Așa, cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră! Slavăție El, la Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și a și cu reașii vecii vecilor Domnul Doamne, Domnul Doamne, Domnul Doamne, este, Domne bine părinte, Părinții privați Hristos părinte a Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru veciunile ne a curat imagin ce cu rugăciunile celor fără de trupute, ale Sfinților Împărași, tocmai cu Apostolii Constantin și Maica sa Elena, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, păcătorul de minuni, oclotitorii Sfânt Lăcașului acestuia, ale Sfântului erar Nectarii din Eghinat, vindecătorul de boli, ale Sfinților Mucenici Mina, Ermogen și Epgra, a căror pămâne să vârșim, cu ale Sfinților drepti Dumnezeiești, Părinții Joachim și anșurile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Veni-ne rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Miluiește -ne și ne mântuiește pe noi, amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, cum și puroria, și în vecii vecilor. Sfinte Dumeuul nostru, slavă slaă sie îpărat cereânghie tole adevărului, care pretut de și toate nebinești vistierul bunătăților detători de viață. Vei nuște să lășiluiește întru noi și ne și până de toată dinnăciunea și mântuiește bunulelătele noastre. Svin de Dumnezeuul sim de tare, sim de fără de marte, mi luiește pe noi, Sfinte de dumnezeuule sunt de tare, de fără de marte, pe noi. Sfinte dunezeuule sim de tare, sunt de fără de marte, mi luieștene pe noi.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 Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greciilor noștri. Și nu ne duce pe noi în spirit, ci ne izbăvește de cer viclea. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Două. Acum și pururea și-n vecii vecii Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum, și pururea și-n vecii Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să gădem la nostru Dumnezeu. Veni să ne închinem și să gădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecatul cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu drept înaintea Ta. Vrășmașul priconește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în tuneri ca morții și din veacuri. Măhânite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntul meu. Adus mi mi aminte de zilele cele de demult, cu cetata am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, De grabă, uzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă și ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața, mila ta, că la tine mi-e arată -mi calea pe care voi merge, că la tine ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei că la Tine lărg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate-ne ca sufletul meu, fă de servește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căje sufletul meu, că eu sunt drogul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum, și Pururea și Învecii Vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți-e Dumnezeule! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s Da, noua vina este cuvântat Cel ce vine într-unul, vede Domnul. Că trăiesc că de Dumnezeu, cu o sârdie se alergă noi, păcătoși și smeritii și se cădem cu păcăință, dintr-o dată în Sărguiește că pierim de mulțimea ispitelor, Nu-ntoarce pe robii tăi deșert, Că pe tine una de, te-am câștigat. Slăvătatele și Fiile și Sfântului Dumnezeu, Și acum și pururea și-n vecii vecilor a Niciodată nu am tăcea de Dumnezeu răscătoare A puterile tale noi nevrednicii Că de nu ai fi stăcut înainte rugându-te pentru noi Cine ne-ar fi mântuit dintr-o atâta primejdii Sau cine ne-ar fi păzit până acum Bine, nu ne vom depărta, Că pe robii ta-i mântuiești din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Întru totul mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești într-o tale și viruitor când vei judeca tu, că iată într-o de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Struc mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai când să fadă mă voi albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuras oroasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate, fără de legile mele și ergele. inima curată, si deși mine Dumnezeule și Duh e drept, nu eșe în ale mele. Nu mă depărta de la fața ta și Duhul tău cel sfânt la de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh să mântărește. mă întărește. Învăța, voi pe cei fără de lege și tale și negrincioșatini să vor întoarce. Izbovește mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele bucurați va limba mea de dreptatea ta! Doamne, buzele mele vedesc, deschide și gura mea va vesti lauda ta! Cât de voi fi jertfă ți-aș fi dat, arderele tot nu le vei binevoi! Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi! Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se sidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele tot, atunci vor, vor pune pe altarul tău jertfe! A, trecindu ca pe uscat și din răutatei citenilor scăpând, Israelitea nu striga, e zbăvitul lui noi și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Prea sfințenă scătoare de Dumnezeu, minuiește ne pe noi. tine al căută în mântuire, o mai ca cuvântul noi și fecioare de rele și de nevoi Mântuiește mă întunește. Prea sănătănăscătoare de Dumnezeu, uminuiește-ne pe noi. Asupra crimurilor rămâne curbură și de multe necăută. Se umple sufletul meu, alinele fecioare cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău. Ce ia ce ești cu totul, fără de Se lauve toate noi, și Fiul noi, și sfântul lui Pe tine și ia ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu. Băvește-mă din nevoi Că la tine scăpând Acum îmi sufletul Și gândul meu Și acum și cu Și în vecii a Amin Fiind bolnav cu trupul Și cu sufletul Cercetării celei dumnezeiești Și părtării tale De grijă -mi. Îmi vredu tu mai ca lui, Dumnezeu, ca una care ești bună. Cine scătoare a cele noi bun. Ce, ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, și ai zidit biserica ta, tu pe mântărește într-o dragostea? Ta, că tu ești marginea nea doririlor și credincioșilor întărire unul e iubitorule de oameni prosvânta născatoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi Folositoare și acoperământ vieții mele, te am pe tine născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la dăpostirea ta, cei acei ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire una. Într-o prea sunt născătoare de dumnezeu miluiește ne pe noi, te rog, fecioară, peste tulmarea, sufletul lui și vi forul mele că tu omirea. Să pe Hristos, începătorul liniștei ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Slavă Tatălui și Fiul lui, și Sfântul lui două, ceea ce ai născut, pe făcătorul de bine care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine, izvorăște-o oh, tuturor, că toate le porți ca una ce ai născut pe Hristos, cel puternic într-o tărie, una prea curată acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fiind cuprins de neputințele cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută ce cer ajutorul Tău, Fecioară, că pre tine știu cum de tămăduiri, ne și necheltuită, și ce ești cu totul fără de prihar ca și către un zid nesfricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul laudată născătoare de Dumnezeu spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. De noi, Dumnezeu, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule, ne, -ne, ne Dumnezeule, Felicitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștiilor, mitropolitul Monteniei și Dobrogei, loctitor al tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Domnule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 o pace, sănătate, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitorii închinători, creditori și binefăcătorii ai acestui sfânt loc. și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului lor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. So is, <laughs> Dumnezeu, ira da, scătoare de Dumnezeu, miluiește -ne între noi. Tulburarea bâtimiilor mele și biforul greșelilor mele, alinele. Ceea ce ai născut pe Domnul Întreptătorul Dumnezeu, ia-ți Sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. ce e vădâncul milos tale, da mi mie ceea ce ai născut pe cel milostiv și pre tuturor celor ce te laudă pre tine. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh, îndulcindu-ne prea curată de darurile tale, ție cântare de mulțumire când am știi, du-te pretine mai ca lui Dumnezeu și acum și purul Vecii vecilor, amin. Nădejde de întărire și zi că pare nemicicat, Câștigându-te pe tine, Ceea ce ești într-o tot lăudată, De tot necazul ne Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Ta, și cu brațul tău cel înalt, pacea ta de neonor. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. O-mple de veselie viața mea, dăruindu mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut, pricina veseliei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. Izbăvește-ne din nevoi nescătoare de Dumnezeu pe cei tăi, Ceea ce ai născut, izbăvirea cea veșnică, Și pacea care covârșește toată mintea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Risipește negura greșalelor mele, Dumnezeiască, mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut, lumina cea dumnezeiască și veșnică, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată, neputința sufletului meu, Învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate, Cu rugăciunile tale dăruiește Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul, și lui voi spune-ne surile mele că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat și ca n mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi am întărit de moarte și de putreșune, firea mea care era ținută de moarte și de putreșune, pe sine însuși dându-se spre moarte, pe șoară fiului și dublă să-l să mă izbăviască și de răutățile vrăjmașului. Prea sfântă nascătoare de Dumnezeu, umiluiște-ne pe noi, pe tine te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele care risipește urarea nepastelor și izvonește a supririle diabolilor. De aceea, mă rog, totdeauna, Izbăvește-mă de stricăciunea chimurilor vele, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare. Și sufletelor mântuire desăvârșită Și desfătare într cazuri De lumina ta pururea ne bucurăm, O stăpână și acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri, și acum și pururea și în vecii am aminem Acum zac în patul durerilor și nu este tămaduire trupului meu, și mă rog ție cele-i bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. izbăvește de nevoi pe tăi, născătoare de Dumnezeu, Că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, Ca și către un zit și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudat, Născătoare de Dumnezeu, Spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, apărământuiește, miluiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Dumnezeu unde milă ește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Să o pomenim. Sfântă-născătoare de Dumnezeu, mirăiește-ne spre noi și noi înșine, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. și Mântuitorul slătelor noastre și ție slavă înălțăm lui și Fiului și lui Domn acum și porurea și veci vecii dor. Amin. Păzitoarea creștinilor nevinoite rugătoare Făcătorul neîncetat Nu trece cu vederea Glazurile de rugăciune Ale păcătoșilor Și se rgoiește ca o punem Spre ajutorul nostru Care cu credință strigă-mi ție Grăbește spre rugăciune Și se spre mijlocire Unuri al păzii nascătoarei de Dumnezeu, pe ce ce te cinstesc pe tine? E -e -e -e -e -e -e -e. Înțelepciune să luăm, aminte. Fică, și vezi, și pleacă uraicata, și uită poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău, într tot neamul și namul, Pomeni! noi să ascultăm sfânta Evanghelie, Pe domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Domnul miroiește, Domnul miroiește, Domnul miroiește. În treptele să ascultăm sfânta Evanghelie, Pace. ca citire. Slavă-ți-e, slavă-ți-e! o am aminte. În zilele ridicându-se Maria, s-a dus în grabă, în ținut mântos într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisavetei. Iar când a auzit Elisaveta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei, și Elisaveta s-a umplut de dus și a strigat, cu glas mare, și a zis: Binecuvântată ești între femei, și binecuvântat este rodul Pântecelui tău. Și de unde mi-a aceasta ca să vină la mine, mai ca Domnului meu? cum a ajuns la urechile mele. Glasul închinării tale, pruncul a de bucurie, în pântecele meu. Și fericită este aceia care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.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 Dacă de unde se umilostivă, cu mulțimea greșelilor lor măstre. Dacă ne de zile după mările tăi, după mulțimea îndurărilor tale. Curățește-i de legile noastre, Sub acoperimentul ta de Dumnezeu răscătoare, Păgădoșii ne-azuim și cu loc te rugăm noi nevrednicii, grăbește ajută-ne în ceasul acesta de spate. Mai mă primești ai celei mult prastnice, de moarte cumplită și gravnică, Ca să nu ne săcetăm prin pornire iute, în viforată. O nădejdea noastră strigăm cu milința, nărobii Nu ne trece rugăciunile, ci le fa de și. Cei ce-i la tine, Nu iesă rușinat, Născătoare de Dumnezeu feșoară. Și cerin în doar, primește daruirai către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, zbăvirea celor neputincioși, vinnăscătoare de Dumnezeu, fecioară. Mântuiește cetata și norodul, pacea celor din războaie, liniștea celor lori vi vorât o na folositoare credinciosie lor poporul tău și vine cuvintează moștenirea ta Cercetează lumea cu milă și cu îndurări, în alță fruntea drept măritorilor creștini, și trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria cu puterea și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinscritelor, cereștilor, netrupești puteri, cu rugăciunile cinscritului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Oare Sfinților, măriților și într-o tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri și ai lumii mari, dascări și erari, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, Oare sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandrii, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul cu Coale celor între sfinți părinților noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, păcători de minuni, Calimic Cernicanul Iosif cel Nou, Ioresc și Sava-ntimibireanul, Iosif mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Teodosie de la Braz, și quale tuturor sfinților, sfințiților ierari, quale sfinților măriților și marilor mucenici Gheorghe purtătorul de biruință. Dimitrie, izvolătorul de miră, Teodor Tiron, Teodor Stratilac și Ioan cel nouă, cu ale Sfântului, Sfințitului Mucenic Haralambie, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu Sfinților Mucenic Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprean. Cu ale Sfinților Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin, Voievod și Fisoi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache, Sferet, Nicolă, Cu ale Binecredinciosului Voievod de Ștefan cel Mare și Sfânt, și cu ale tuturor Sfinților Bunilor biroitori, Mucenici, Coale Sfintei mucenice, filatei, am coale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri. Grigorie de Capolitul, Nicu din cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie Ioan Antonie, Daniel German. Ioan Vozevitul, Vasilei de la Poiana Mărului, Teodora, și cu ale mai ci noastre, Paraschevan. Cu ale Sfinților Mucenici, Mina, Hermogen și Evraf, a căror pomenire o să vărșim. cu ale Sfinților și drepților Dumnezei și Părinți, Iachim și Iana, și cu ale tuturor Sfinților, rugăm-ne mult de Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! împreună cu Sfântul și bunul și de viață făcătorul de-al acum și poruria și în veci, în veci, în Amin. Tinerii cei ce mersau din Iudeia în Babilon, când cu credința treimivă paia pădorului au încălcat-o cântând. Dumnezeu Noștri, binecuvântat ești, preasântă-n scătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi. Când ai vrut să mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai slășuit în pântecere feciarei, pe care ai rătat-o folositarei omii, Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri, Preasfântă-născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pe noi, mai că prea curată roagă pe Domnul Milei, pe care l-ai născut, să-i zbăvească de păcatești, de întineciune, sufletească Pe cei ce te cu credință, bine ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui noi și fiului și sfântului Duh, cu mare de mântoire și izvor de curăție, turn de tărie și ușa de păcaință pe ceea ce te-a tea pe tine. Ai arătat-o celor ce cântăm, bine dumnezeu în părinților noștri. Și acum și pururea și-n vecilor, amin. De neputințe ne și de păcate ne sufletești, Pe cei ce vin cu dragoste către ce tău cel Dumnezeiesc. Învrădnicește-i să fie temădoiți, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la tine, Fecioară, pe cei care cântă și te prea înalță întru toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, tămăduiește-ne putința sufletului meu și durerile trupului meu, fecioară. Ca să te slăvesc curată în veci, Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Bogăție de tămăduir fecioară, Celor ce te laudă cu credință, Și prea înaltă nașterea ta cea minunată, Și acum și purura și în vecii vecinilor Amin. Tu izgănești asupirea și năvălirea patimilor fecioară, pentru aceea te lăudăm într-o toți vecii. Să lăudăm bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prealțându-l într-o toți vecii. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, Lăudați-l și îl prea înalțați într-o țvecină. Cu adevărat, nescătoare! Dumnezeu, te mărturizim pre tine, fecioară curată. Noi cei slăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Pe-a scătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prea noi. Să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioara, Care ai născut pe Hristos Dumnezeu, Cel ce aștezi toată lacrima de pe fața tuturor. Răsfântărescătoare de, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Cumple de bucurie, inima mea, Fecioară, Ceea ce ai primit prin bucuriei Și ai pierdut grija păcatului. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh, cu lucirea luminii tale lumina sofeara în neștiinței <mim> și o izgonește de la cei ce cu credință te măturise spre tine măscătoarea de Dumnezeu <mim> și acum și purura și în veci veci lor amîn premi Mă risc de boală în locul cel de răutate. Te mă duiește, mă fecioară și mă întoarce din boală în sănătate. Preată ta această băitoare și a tot puternică, și celor ce sunt în cați, le ajute, pe ce su princi mântuiește și dezagă de păcate, pe cei ce seagă ție, că Și cu totul Fără fritană Și Maica Dumnezeului Nostru Precea mai cinstită Decât de jubimii Și mai preasnăvită Far de asemănare Decât mi Care fără Stricăciune Pre Dumnezeu Pre tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de mai Totul le-a sus prea curată Celor ce cu credință aleargem La puternică mâna ta Ne-a vândat undeva Călători prea bune, cei ce suntem cărpoviți de către multe greșeli. mai Dumnezeu, nu-i prea înalt, la tine cu toți credem. Din toată nevoia, îți pe robitei. Omeni voi numele tău întru tot nou în tuturor celor entristați, bucurie, și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci. Mângâiere spre străin și celor orbtoiag, cercetare bolnavilor îndure foarte, acoperire și ajutor și mai că celor orfani, mai că dumnezeului îți frântalt, cu râtea servuiește, rugămuneție și zbavește pe robitor. Ascultă fică și vei și pleacă urechea ta și uită poporul tău și ca Părintele Tău Bucură-te, preacurată fecioară Cinstitul și tru al Împăratului Hristos Bucură-te că ai crescut Rucură de taină Bucură-te a cerului ușă Bucură-te, rugne să te lume, bucură-te, a tuturor bucuriilor. Pentru ei credinţa şi lor, apărut vor şi început. tuturor credinţei lasă De cea decât cerul mai presos și mai strălucită, Decât razele soare noi, Care a stricat, Solitoare către Domnul, cu mijlocirile tale stăpâna până la rămâne, am glas care nu se închine, clasicită icoana. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre.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 Pâinea noastră ce spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, cine ne izbăvește de cel viclean. Cata este vărăția și puterea și slava a dată lui și a fiului și a sfântului loc,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 ca să nu pierim cei ce ne într întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Domne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea. Buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și ale celor care s-au pomenit, și pentru ca să-Li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne milă. Să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de, de cutremuri, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesnă să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne miniește, Doamne miniește, Doamne minuiește! -mi Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, înădeșea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostit-i față de păcatele noastre și ne pe noi. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă de alță Tatălui și Fiului și Sfântului lor, acum și pururea și vecii vecii noi. Amin. Hristoase Dumnezeul nostru, ne noastră, salve-ți. Să l în noi fiul și fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și până la și în veciilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, prea viuose, părinte binecuvîntat. Cristos salvează, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile pe a și mai ci sale ale Sfinților Preacuvioșilor și de Dumnezeu Purtător, Părinței noștri și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi, ca un și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Miluiește -ne și ne mântuiește pe noi! Am transmis de la Catedrala Patriarhală unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului.